u ime Allaha, milostivog, samilostnog. Neki ljudi kratke pameti reči će, šta ih je odvratilo od kible njihove prema kojoj su se okretali reci, Allahov je i istok i zapad. On ukazuje na pravi put onome i kome on hoće. I tako smo od vas stvorili pravednu zajednicu da budete svjedoci protiv ostalih ljudi i da poslanik bude proti vas svjedok. I mi smo promijenili kiblu prema kojoj si se prije okretao samo zato da bismo ukazali na onej koji će slijediti poslanika i na onej koji će se stopama svoji vratiti. Nekima je to bilo doista teško, ali ne i onima kojima je Allah ukazao na pravi put. Allah neće dopustiti da propadnu molitve vaše, a Allah je prema ljudima zaista vrlo i milostiv. Vidimo mi kako sa žudnjom bacaš pogled prema nebu i mi sigurno učiniti da se okrećeš prema strani koju ti želiš. Okreni zato lice svoje prema časnom hramu. Ima gdje bili, okrenite lica svoja na tu stranu. Oni kojima je data knjiga, Sigurno znaju da je to istina od gospodara njihova, a Allah motri na ono što oni rade. I kada bi ti onima kojima je data knjiga sve dokaze donio, oni opet ne bi prihvatili tvoju kiblu, a niti nećeš prihvatiti njihovu kiblu, niti će iko od njih prihvatiti ići u kiblu. A ako bi se ti za njihovim željama poveo kada ti je već došla objava, tada bi ti sigurno nepravedan bio. Oni kojima smo dali knjigu znaju poslanika kao što sinove svoje znaju, ali neki od njih doista svjesno istinu prikrivaju. Istina od gospodara Tvoga dolazi, zato nikako ne budi od onih koji sumnjaju. Svako se okreće prema svojoj kibli, a vi se potrudite da druge čineći dobra djela pretečete, ma gdje bili, Allah će vas sve sabrati, Allah zaista se može. I svakog mjesta u kome budeš, ti lice svoje časnom hramu okreni. Istina doista od gospodara Tvoga dolazi, Allah motri na ono što radite. I svakog mjesta u koje dođeš, ti lice svoje svetom hramu okreni. I gdje god se nalazili, vi lica svoja prema toj strani okrenite, da vam ljudi ne bi imali šta da prigovore, osim i između njih. Njih se ne bojte. Mene se bojte, a da bih blagodat svoju prema vama upotpunio i da biste na pravom putu bili. Mi smo vam jednog od vas kao poslanika poslali da vam riječi naše kazuje i da vas očisti i da vas knjizi i mudrosti pouči i da vas ono što niste znali nauči. Sjećajte se vi i ja ću se vas sjetiti. I zahvaljujte mi i na blagodatima mojim nemojte neblagodarni biti O vjernici, tražite sebi pomoći u strpljivosti i obavljanju molitve. Allah je doista na strani strpljiviji. I ne za one koji su na Allahovu putu poginuli, mrtvi su. Ne, oni su živi, ali vi ne osjećate. Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem i time što ćete gubiti imanja i živote i ljetine a ti obradu izdržljuje. One koji, kad ih kakva nevolja zadesi, samo kažu, mi smo Allahovi i mi ćemo se njemu vratiti. Njih čeka oprost gospodara njihova i milost. Oni su na pravom putu. Safa i Merva su Allahova časna mjesta. Zato onaj koji kabuh od očasti ili umrobavi ne čini nikakav prijestup ako krene oko njih a onaj koji drage volje učini kakvo drobro djelo pa Allah je doista blagodaran i sve zna. One koji budu tajili jasne dokaze koje smo mi objavili i pravi put koji smo u knjizi ljudima označili, njih Allah prokleti, a proklet ih i oni koji imaju pravo da proklinju. Oprostit samo onima koji se pokaju i poprave i to javno ispolje, a ja primam pokajanje i ja sam milostiv. Oni koji ne vjeruju i koji kao nevjernici umru zaslužuju doista prokletstvo Allahovog i meleka i svih ljudi u njemu će vječno ostati a patnja njihova neće jenjavati niti će im se odlagati a vaš Bog jedan je Bog nema boga osim njega milostivog samilosnog Stvaranje li besa zemlje smjena noćih dana Lađa koja morem plovi s korisnim tovarom za ljude. Kiša koju Allah pušta s neba, pa tako u život vraća zemlju nakon mrtvila njezina, po kojoj je rasio svakojaka živa bića, promjena vjetrova. Oblaci koji između neba i zemlje lebde, doista su dokaze za one koji imaju pameti. Ima ljudi koji su mjesto Allaha ku mire prihvatili, vole ih kao što se Allah voli, ali praviji vjernici još više vole Allaha, a da znaju mnogo bošci da će onda kad dožive patnju svu moć samo Allah imati i da će Allah strahovito kažnjavati. Kad će se glavešine za kojima su se drugi povodili svojih sljedbenika odreći i kad će veze koje su ih vezale prekinute biti i oni patnju doživjeti. Kada će sljedbenici njihovi uzviknuti, da nam je samo da se vratimo pa da se i mi i odreknemo kao što su se oni nas odrekli, eto tako će Allah njima djela njihova po njih kobnim pokazati i oni iz vatre neće izlaziti. O ljudi, jedite od onoga što ima na zemlji, ali samo ono što je dopušteno i prijatno, i ne slijedite šeitanove stope, jer vam je on neprijatelj očevidni. On vas navrača na grijeh i razvrat I na to da Allahu govorite ono što ne znate. A kada im se rekne slijedite Allahovu objavu, oni odgovaraju nećemo. Slijedit ćemo ono na čemu smo zatekli predke svoje. Zar onda kad im preci nisu ništa svačali i kad nisu na pravom putu bili? Oni koji neće da vjeruju, slični su stoci na koji se viče, ali ona čuje samo zog i viku, gluhi. Nijemi i slijepi, oni ništa ne svačaju. O vjernici, jedite ukusna jela koja smo vam podarili i budite Allahu zahvalni, ta vi se samo njemu klanjate. On vam jedino zabranjuje strv i krv i svinsko meso i ono što je zaklano u nečije drugo ime, a ne u Allahovo. A ono meko bude primoran, ali ne iz želje, tek toliko da gladu, toli njemu grijeh nije. Allah zaista prašta i milostiv je. Oni koji taje ono što je Allah u knjizi objavio i to zamijenjuju za nešto što malo vrijedi, oni u trbuhe svoje ne trpaju ništa drugo da ono što će ih u vatru dovesti na sudnjem danu, Allah ih neće ni osloviti, niti ih očistiti, njih čeka patnja nesnosna. Oni su umjesto pravog puta izabrali zabludu, a umjesto oprosta zaslužili patnju. I koliko su samo oni neusjetljivi na vatru. To je zato što je Allah objavio knjigu pravu istinu. A neslozi oni čija su mišljenja o knjizi suprotna, doista nema kraja. Nije čestitost tutome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu. Čestiti su oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet, i u meleke, i u knjige, i u vjerovjesnike, i koji od imetka, iako im je drag, daju rođacima i siročadi i siromasima, i putnicima, namjernicima i prosijacima i za otkop iz robstva, i koji molitvu obavljaju i zeka daju, i koji obavezu svoju kada je preuzmu, ispunjavaju, to oni koji su izdržljivi u noj maštini, i u bolesti i u boju ljutom. Oni su iskreni vjernici i oni sa Laha boje i ružnih postupaka klone. O vjernici, propisuje vam se odmazda za ubijene, slobodan za slobodna i rob za roba i žena za ženu. A ona onaj kome rod ubijenog oprosti, neka oni veliko došno postupe a neka im on dobročinjstvom uzvrati toje olakšanje od gospodara vašeg i milost. Ako nasilje izvrši posjetoga, njega bolna patnja čeka. U odmazdi vam je opstanak, o razumom obdareni, da biste se ubija a ne okanili. Kada neko od vas bude na samrti, ako ostavlja i metak, propisuje vam se kao obaveza za one koji sa Allaha boje da pravedno učini oporuku roditeljima i bližnjima. Onaj koji izmijeni, a zna kako glasi, pa grijeh zato pada na one koji je mijenjaju, a Allah zaista sve čuje i zna. A onaj ko se plaši da je oporučilac nenamjerno zastranio ili namjerno zgriješio, pa ih izmiri, nema mu grijeha. Allah zaista prašta i samilostan O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas da biste se grijeha klonili i to neznatan broj dana, a onome od vas koji bude bolestan ili na putu isti broj drugih dana, onima koji ga jedva podnose, otkup je da jednog siromaha nahrane, ako drage volje da više, za njega je bolje, a bolje vam je neka znate da postite. U mjesecu Namazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede. Ako se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti. Allah želi da vam lakša, a ne da poteškoće imate. Da određeni broj dana ispunite, I da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put i da zahvalni budete. A kada te robovi moji za mene upitaju, ja sam sigurno blizu. Odazivam se molbi molitelja kad me zamoli. Zato neka oni pozivu mome u dovolje i neka vjeruju u mene da bi bili na pravom putu. Dozvoljavam vam se da se u noćima dok traje post. Sastajete sa svojim ženama. One su odjeća vaša, a vi ste njihova odjeća. Allah zna da vam je bilo teško, pa je prihvatio pokajanje vaše i oprostio vam. Zato se sada sastajete s njima u želji da dobijete ono što vam je Allah već odredio. Jedite i pijite, sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore. Od tada postite do noći. Sa ženama ne smijete imati snošaja dok ste u itikafu u džamijama. To su Allahove granice i ne približujte im se. Eto tako Allah objašnjava ljudima propise svoje, da bi se onoga što im je zabranjeno klonili. Ne jedite imovinu jedan drugoga na nenepošten način i ne parničite se zbog nje pred sudijama, da biste na griješen način i svjesno dio tuđe imovine pojeli. Pitaju te o Reci... Oni su ljudima oznake o vremenu iza Hadžilog. Ne iskazuje se čestitost u tome da sa stražnje strane u kuće ulazite, nego je čestitost u tome da se Allaha bojite. U kuće na vrata njihova ulazite i Allaha se bojite da biste postigli ono što želite. I borite se na Allahovu putu protiv onih koji se borije protiv vas, ali vi ne odpočinite borbu. Allah. Doista ne voli one koji zapodijevaju kavgu. I napadajte takve gdje god ih sretnete i progonite ih odan odande, odakle su oni vas prognali, a zlostavljanje je teže od ubijanja. I ne borite se protiv njih kod časnog hrama dok vas oni tu ne napadnu. Ako vas napadnu, onda ih ubijajte. Neka takva bude kazna za nevjernike. A ako se prođu pa Allah zaista prašta i samilostanije. I borite se protiv njih sve dok mnogobroštane nestane i dok se Allahova vjera slobodno ispovijedati ne mogne, pa ako se okane, onda neprijateljstvo prestaje, jedino protiv nasilnika ostaje. Sveti mjesec je za sveti mjesec, a i u svetinjama vrijedi odmozda. Onima koji vas napadnu, uzvratite istom mjerom i Allaha se bojte i znajte da je Allah na strani onih koji se grijeha klone. I metak na Allahovom putu žrtvujte. I sami sebe u propas ne dovodite i dobro činite. Allah zaista voli onej koji dobra djela čine. Hadž i umru radi Allaha, izvršavajte. A ako budete spriječeni, onda kurbane koji vam se nađu pri ruci zakoljite, a glave svoje do kurbani ne stignu do mjesta svoga ne brite a onda među vama koji se razboli ili ga glavobolja muči, neka se postom ili milostinjom ili kurbanom iskupi. Kad budete slobodni, obavite umru do Hadža i zakolite kurbana do koga možete lahko doći. A onaj koga ne nađe, neka posti i tri dana u danima Hadža i sedam dana po povratku, to je punih deset dana. To je za onoga koji nije iz Mekke. I bojte sa Allaha. I znajte da on teško kažnjava. Hadž je u određenim mjesecima. Onom ko se obaveže da će unima obavljati hadž. Nema snošaja sa ženama i nema ružniji riječi. I nema svađe u danima hadža. A za dobro koje učinite Allah zna. I onim što vam je potrebno za put, snadbijte se. A najbolja obskrba je bogobojaznost. I mene se bojte o razumom obdareniji. Ne pripisuje vam se ugrije ako od gospodara svoga molite da vam pomogne da nešto steknete, a kada pođete s arefata, spominjite Allaha kod časnih mjesta, spominjite njega, jer vam je On ukazao na pravi put, a prije toga ste bili u zabudi. Zatim krenite odakle kreću ostali ljudi i tražite od Allaha oprosta, jer Allah u istinu prašta i samilostan je. A kad završite obrede vaše, opet spominjite Allaha, kao što spominjete pretke vaše i još više ga spominjite. Ima ljudi koji govore, daj ti nama gospodaru naš na ovom svijetu, takvi na onom svijetu neće imati ništa. A ima i onih koji govore, gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovom i na onom svijetu, I sačuvaju nas patnje u ognju. Njih čeka nagrada koji su zaslužili, a Allah brzo sviđa račune. Ispomnite Allaha u određenim danima, a ni onome ko požuri i ostane samo dva dana nije grijeh, a neće se ogriješiti ona i koji se dulje zadrži, samo ako se grijeha kloni. I bojte se Allaha i znajte da ćete svi biti pred njim sakupljani. Ima ljudi čije te riječi o životu na ovom svijetu oduševljavaju i koji se pozivaju na Allaha kao sljede dokaza ono što je u srcima njihovim, a najljučiji su protivnici. Čim se neki od njih dočepa položaja nastoji da napravi na zemlji nered, ništeći u sebi istoku, a Allah ne voli nered. A kada mu se rekne, boj se Allaha, on onda iz inada griješi, njemu je dosta djehennem, a On je doista grozno boravište. Ima ljudi koji se žrtvuju da bi Allaha umilostivili, a Allah je milostiv robovima svojim. O vjernici, živite svi u miru i ne idite stopama šeitanovim, On vam je zaista neprijatelj otvoreni, a ako skrenete nakon što su vam došli jasni dokazi, onda znajte da je Allah silan i mudar. Čekaju li oni da im Allah ova kazna dođe izvedra neba i meleki i da bude svemu kraj? A Allah se sve vraća. Upitaj sinovi Israilove koliko smo im jasnih dokaza dali, a one koji prijenačuju Allahove dokaze kada su im došli, Allah će zaista strahovito kazniti. Nevjernicima se život na ovom svijetu čini lijep, I oni se rugaju onima koji vjeruju, a na sudnjem danu bit će iznad njih oni koji su se Allaha bojali i grijeha oklonili, a Allah daju obilju onome kome on hoće, bez računa. Svi ljudi su sačinjavali jednu zajednicu i Allah je slao vjerovjesnike da donose radostne vijesti i opomene i po njima je slao knjigu, samu istinu. Da se ponio i ljudima onome u čemu se oni ne bi slagali, a povod slaganje je bila međusobna zavist, baš od strane onih kojima je data, i to kada su im već bili došli jasni dokazi, i onda bi Allah voljom svojom uputio vjernike da shvate pravu istinu onome u čemu se ni nisu slagali, a Allah ukazuje ino pravi put onome kome on hoće. Zar vi mislite da ćete ući u džennet, a još niste iskusili ono što su iskusili oni koji su prije pas bili i nestali? Njih su satirale nemaština i bolest i toliko su bili uznemiravani da bi poslanik i oni koji su s njim vjerovali uzviknuli. Kada će već jednom Allahova pomoć? Eto, Allahova pomoć je zaista blizu. Pitaju te kome će udjeljivati reci Imeeta koju udjeljujete neka pripadne roditeljima i rođacima i siročadi i siromasima i putnicima, namjernicima. A za dobro koje učinite, Allah sigurno zna. Propisuje vam se borba, mada vam nije po volji. Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas. Nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. Allah zna, a vi ne znate. Pitaju te o svetom mjesecu, o ratovanju u njemu. Reci, ratovanje u njemu je veliki grijeh, ali je nevjerovanje u Allaha i odračanje od njegova puta i časnih mjesta i izgonjenje stanovnika njegovih iznih još veći kod Allaha, a zlostavljanje gore od ubijanja. Oni će se neprestano boliti proti vas, da vas odvrate od vjere vaše, ako budu mogli a oni među koji od svoj svoje otpadnu i kao nevjernici umru, njihova dijela bit će poništena i na ovom i na onom svijetu, i oni će stanovnici džehennema biti, u njemu će vječno ostati. Oni koji vjeruju i koji se issele i bore na Allahovu putu, oni se mogu nadati Allahovoj milosti, Allah prašta i samilostanje. Pitaju te o vinu i kocki, reci Oni donose veliku štetu, a i neku korist ljudima. Samo je šteta od njih veća od koristi. I pitaju te koliko da udjeljuju reci višak. Eto tako vam Allah objašnjava proopise da biste razmislili i ovome i onome svijetu. I pitaju te o siročadi reci, bolje je imanje njihova naprijediti, a ako budete s njima zajedno živeli pa oni su braća vaša, Allah umije razlikovati pokvarenja kao dobročinitelja. Da je Allah htio, mogao vam je propisati ono što vam je teško. On je zaista silan i mudar. Ne ženite se mnogoboškinjama dok ne postanu vjernice. U istinu je robinja vjernica bolja od mnogoboškinje, makar vam se i sviđala. Ne udavajte vjernice za mnogobošce dok ne postanu vjernici. U istinu je rob vjernik bolji od mnogo bošca, makar vam se i dopadao. Oni zovu djehennem, a Allah voljom on svojom nudi džennet i oprost i objašnjava ljudima da okaze svoje, da bi razmislili. I pitaju te o mjesečnom pranju, i reci, to je neprijatnost. Zato neopčite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja i ne prilaziti im dok se ne okupaju. A kada se okupaju, onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste. Žene vaše su njive vaše i vi njima svojim prilazite kako hoćete, a pripremite što i za duše svoje. I bojte se Allaha i znajete da ćete pred njega stati, a ti obradovi prave vjernike I nek vam zakljetva ne bude prepreka u ispravnom životu na putu čestitosti i u nastojanji da pomirite ljude. Allah sve čuje i sve zna. Allah vas neće kazniti ako se nenamirno zakonite, ali će vas kazniti ako pod zakletvom nešto namirno učinite. Allah prašta i blag je. Onima koji se zakonu da se neće približavati ženoma svojim, Rok je samo četiri mjeseca. Iako ako se vrate ženama pa Allah zaista prašta i milostiv je. A ako odluče da se rastave pa Allah doista sve čuje i zna. Raspuštenice neka čekaju tri mjesečna pranja i nije im dopušteno da kriju ono što je Allah stvorio maternicama njihovim. Ako u Allaha i onaj svijet vjeruju. Muževi njihov imaju pravo da ih dok one čekaju, vrate ako žele da dobro djel učine. One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti prema zakonu, samo muže imaju prednost pred njima za jedan stepen. Allah je silan i mudar. Puštane može biti dva put, pa ih ili veliku dušnu zadržati ili im na lijep način razvodati. A vama nije dopušteno da uzimate bilo što od onoga što ste im darovali, osim ako se njih dvoje plaše da Allahove propise neće izvršavati. A ako se bojite da njih dvoje Allahove propise neće izvršavati, onda im nije grehota da se ona otkupi. To su Allahovi propisi, pa ih ne narušavajte. A oni koji Allahove propise narušavaju nepravedni su. A ako je opet pusti, ona mu se ne može vratiti što se neče za drugog muža udati. Pa ako je ovaj pusti, Onda nima dvoma nije grijeh da se jedno drugom vrate ako misle da će Allahove propise izvršavati. To su Allahove odredbe. On ih objašnjava ljudima koji žele da znaju. Kada pustite žene, onda ih prije nego što ispune njima propisano vrijeme za čekanje ili na lijep način zadržite ili ih velikodušno odpremite i ne zadržavajte ih da biste im učinili nasilje. A onaj ko tako postupi, ogriješio se prema sebi. Ne igrajte se Allahovim propisima i neka vam je na umu blagodat koju vam Allah daje i knjiga i mudrost koju vam objavljuje, koju vam vas savjetuje. Allah se bojte i da Allah sve zna na umu imajte. A kada pustite žene i one ispune propisano vrijeme za čekanje, ne smetajte im da se ponovo udaju za svoje muževe, kada se slože da lijepo požive Ovim se savjetuju oni među vama koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet. To vam je bolje i ljepše, a Allah sve zna, a vi znate. Majke neka doje djecu svoju pune dvije godine, ima koji žele da dojenje potpuno bude. Otac djeteta je dužan da ih prema svojoj mogućnosti hrani i odjeva. Niko neka se ne zadužuje iznad mogućnosti svojih. Majka ne smije da trpi štetu zbog djeteta svoga, a ni otac zbog svoga djeteta. I nasljednik je sve to. Ako njih dvoje na lijep način i sporazumno odluči da djete odbiju, to nije grijeh. A ako zaželite da djeci svoje dojimlji nađete, pa nije grijeh kad od srca ono što ste naumili dadete. Allaha se bojte. I znajte da Allah dobro vidi ono što radite. Žene su dužne da čekaju četiri mjeseca i deset dana poslije smrti svojih mužjeva. I kad one ispune njima propisano vrijeme za čekanje, vi niste odgovorni za ono što one po zakonu sa sobom urade. Allah dobro zna ono što vi radite. I nije vam grehota ako tim ženama na znanje date da ćete ih vi zaprositi, ili ako to u dušama svojim krijete. Allah zna da ćete o njima misliti, ali im po nište ne obećavajte, samo pošteno govorite i ne se na brak prije nego što propisano vrijeme za čekanje ne isteče. I imajte na umu da Allah zna šta je u dušama vašim, pa ga se pričuvajte i znajte da on prašta i da je blag. Nije vaš grijeh ako žene pustite prije nego što u odnos s njima stupite, ili prije što im vjenčeni dar odredite i veliko dušno ih darujte darom, zakonom propisanim i mučem prema svom stanju, a siroma prema svom, to je dužno za one koji žele da dobro djelo učine. A ako ih pustite prije nego što ste u odnosnima stupili, a već ste im vjenčeni dar odredili, one će zadržati polovino od onoga što ste odredili Osim ako se ne odreknu ili ako se ne odrekne ona i koji odlučuje o sklapanju braka. A ako se odreknete, to je bliže čestitosti. I ne zaboravite da jedni prema drugima velikodušni budete ta. Allah zaista vidi što radite. Redovno molitvu obavljajte, naročito on u krajem dana i pred Allahom ponizno stojite. Ako se budete nečega bojali, onda hodeći ili jašući, A kada budete sigurni, spominjite Allaha onako kako vas je On naučio ono što niste znali. Oni i među vama kojima se primit smrt, ako koji ostavljaju za sebe žene, treba da im oporukom unaprijed za godinu dana odrede izdržavanje i da se one ne udaljuju iz kuće. Ako je same napuste, vi niste odgovorni za ono što one sa sobom po zakonu urade, Allah je silan i mudar Raspuštenicama pripada pristojna otpremnina Dužnost je da im to daju oni koji sa Allaha boje Allah vam tako objašnjava propise svoje da biste razmisli Zar nisi čuo onima koji su iz straha od smrti iz zemlje svoje pobjegli A bijaše ih na hiljade Allah im je rekao pomrite A poslije ih je oživeo Allah je zaista dobar prema ljudima ali većina ljudi ih ne zahvaljuje. I borite se na Allahovu putu i znajete da Allah sve i sve zna. Ko je taj koji će Allah u drage volje zajem dati, pa da mu ga on mlogostruko vrati, a Allah uskraćuje i obilno daje i njemu ćete se povratiti. Zar nisi čuo da su prvaci sinova Israilovi poslije Musa svom vjerovjesniku rekli? Ostavi nam vladara da bismo se na Allahovu putu borili. Možda se vi nećete boriti ako vam borba bude propisana, reče on. Zašto da se ne borimo na Allahovu putu, rekoše, mi koji smo iz zemlje naše prognani i od sinova naših odvojni. A kad im borba bi propisana, oni, osim malo niza tajše, Allah dobro zna one koji su sami prema sebi nepravedni, Allah vam je odredio ta luta za vladara, reče im vjerovjesnik njihov. Odakle nam još on bude vladar, kad smo mi preči od njega da vladamo, njemu ni veliko bogatstvo nije dato, rekoše oni. Allah je njega da vama vlada i zabrao, reče on. I velikim znanjem i snagom tjelesnom ga obdario, a Allah daje vlast kome on hoće. Allah je neizmjerno dobar i on zna sve. Znak njegove vlasti, reče im vjerovjesnih knjihov. Biće kovčeg koji će vam stići i koji će meleki nositi, u kome će biti smirenje za vas od gospodara vašeg. I ostatak onoga što su Musa i Harun ostavili, to vam je zaista dokaz, ako ste vjernici. I katalut Talut vojsku izvede reče, Allah će vas staviti na iskušenje kred jedne rijeke, Onaj ko se napije iz nje nije moj, a onaj ko se ne napije jedino ako šakom zahvati moje. I oni se, osim malo njih, napiše iz nje. I kad je pređoše, on i oni koji su s njim vjerovali povikaše. Mi danas ne možemo izići na kraj s djalutom i vojskom njegovom, ali oni koji su tvrdo vjerovali da će pred Allaha izići, i rekoše, koliko su puta malobrojne čete, Allahovom voljom, nadjačale mnogobrojne čete, a Allah je na strani izdržljivi. I kad nastupiše prema džalutu i vojski njegovoj, oni zamoliše gospodaru naš. Nadahni nas izdržljivošću i učvrsti korake naše i pomozi nas protiv naroda koji ne vjeruju. I oni Allahovom voljom poraziše i Davud ubi džaluta, i Allah mu dalje i vlast i vjerovjesništvo. I nauči ga onome čemu je on htio. A da Allah ne suzbija ljude jedne drugima na zemlji bi doista nerednastao. Ali Allah je dobar svim svjetovima. To su Allahove pouke koje mi tebi istinito kazujemo. A ti si zaista poslanik. Istinu je rekao uzvišeni Allah.